Minutul amintirilor Autor Elena Alexandra Mari onește România E liniște, dar și acum Îl aud. Aud freamătul Copilăriei, trec Ani și ani, îl port în gând un clinchet ca de clopoței E întuneric, Dar și acum îl văd E leagănul din gândul meu Ce-și varsă dorul și așteptând Ploaia fericirii Ca un curcubeu Ce e copilăria? Un zâmbet inocent, e trandafirul firul viu al cântecului blând, cu glasul meu plăpând îi cânt, și sufletul îi privesc arsând.